Rachel volt, nem enged a mélység, fartította török Krisztina. Előszó A könyv ötletét egy olyan történet adta, amit a férjem egyik kollégája mesélt, vele történt meg. Egyszer, amikor két másik társával egy tóban úsztak, belecsapott a villám. Az én történetemben nincs villámlás, csak a tóban úszó hármas maradt meg. Fizetés nélküli szabadságon írta meg a regényt, mely a végén egy kicsi torsz szerelmes levélformáját öltötte. Ahhoz a városhoz szól, ahol tíz éven át dolgoztam. De nem a rendkívül esős 2012-es év angliai trámái így lették. Sajnos a vízbefúlás meglepően gyakori tragédia. Írás közben magam is megismerkedhettem azoknak a családoknak a fájdalmával, ahol egyet családtag ehhez hasonlóan, vagy áradásokban vesztette életét. Nem szeretnék senkinek még több fájdalmat okozni ezen a könyvvel, ám nagyon is valós eseményekkel foglalkozom benne hétköznapi trámákkal. Kedves olvasom! Ha valaha átélt már fulladásos helyzetet vagy áradást, lehet, hogy jobb, ha féleteszi ezt a könyvet. Egyébként pedig remélem, hogy aki kézbe veszi, kellemes és talán kisé borzongató órákat tölt veled. Előjáték. Áj! Állj. Álljunk le, vége! Megtettük, amit tehetünk, vége. A halál bálta hajnali négy óra 17. Kinyitom a szemem, a baj telibe találja egyesültsepp. Gyorsan becsukom mindkettőt, majd óvatosabban pislogva nézek fel. Esik. A szürke égből ömlik rám a víz. Valami van a számban. Sár, homok. Oldalra fordítom a fejemet, köpök. Egy méterre tőlem egy másik arc látszik. A haja fénylő girisztáként tapad a homlokába. A szája, ajkai elnyílnak, szegletéből visszivárok. Sápad, bőr, sármocskos. Szeme csukva, szempillái előre merednek két csúcsos vonal. Az én arcom. Valami szüzekbe közelít a lába felől, a derekán át a melkasára a válláig. A kéz, ami a cipzárt húzza, egy pillanatra megáll, szünet, majd bevégzi és felhúzza teljesen. A hálózsákot Egy hálózsákba tették, mert alszik. De nincs nyílás a zsákján, bezárták teljesen. Hogy kap így levegőt? Én következem, tudom. De én nem alszom, én ébren vagyok. Engem ne cipszározzon be, hallom a fejemben a hangomat, de a szám nem mozdul. Ne cipszározzon be, hall el a hangom a torkomban. Valaki megragadja a lábaimat, valaki más a két kezem, a masol. Beraknak a ságba, engem is becipszároznak. Küzdenék, de ólom nehezek a tagjaim. Képtelen vagyok mozdítani őket. Képtelen vagyok mozogni, beszélni, normálisan gondolkodni. Most valami deszkán fekszem, oda fel a földről, majd be egy kocsiba. Az ajtót becsapják. Azt a fiút itt hagyjuk. Nem, mégsem. Az ajtó kinyílik megint, akkor ez ő lesz. Lépések, nyögés, ahogy felemelik, oda nézek. Ha még mindig be van húzva a cipszár, összeszedem a hangomat és szólok, legalább résznyire húzzák le, hogy levegőt kapjon. Hogy lássam az arcát. De nem ő az. Egy lánt hoznak be. Engem néz. Az arcán szétkenőtött a szemfestéke, mintha éppen elolvadna. A szájok kék, a karjai liba bőrösek leszket az egész teste. És bámul. Engem bámul. Majd pislant egyet-kettőt végül sikítani kezd. Első rész. A nő, aki az anyámnak mondja magát, taxit hív, hogy hazamenjünk. Ő ül az egyik oldalon, én a másikon, mintha mindketten az ablakhoz tapadtunk volna. Közöttünk van 40 centiméternyi műbőrülés. Becsatoljuk magunkat. Ez a szak kaparja a torkomat. Műanyag, fényezőszer és hányasszak egyszerre. Kis kék facsunk a visszapillantón. Az van rányomtatva, hogy új autó illat. Hát, ha ilyen illata van az új autóknak, akkor tartsák csak meg. Otthon. Nem tudom elképzelni, de azt úgy is tudom, hogy biztosan nem akarok oda menni. Vissza akarok menni a kórházba. Az a nővérke aranyos volt velem, nem olyan, mint ez a nő az ülés másik végében, a fényes mackójában, ami lötyög rajta, és egyébként is úgy néz ki, mintha a sok sírásban teljesen kimerült, elfogyott volna. Nekem nem úgy tűnik, hogy ő nagyon velem akarna lenni. Alig pillant rám egy szó se szól, a száját kölcsösen összeszorítja komoly keskeny vonallá. Vissza megyek. Megcsináljam. Tépjen fel a kocsi ajtaját. Ugorjak ki és Késő. A taxi befordul egy sarkon, és már szágult is, a kórház sehol nincs többé. Csaptába estem. Homlokomat az abloknak nyomom, hideg. Kellemes érzés, megnyugtat. Igyekszem rátaposztani a sima hideg felületre az egész alcamat, amennyire lehet, oda az orromat és a számat. Kisé oldalra fordítom a fejemet, hogy minél nagyobb felületen érintkezzem bele. Egyre erősebben baszírozom oda magam, a szám szétnyílik, mint két mesztelen csikal. A nő felém sandít, a szeme vörös. Te meg mit művelsz, káll? Félsz be az ég Átnyúl a köztünk tátongó ürön, és megrántja a karomat, nem hagyom magam, akkor elenged és a tarkomra csap. A tasli erejétől felébb szúszt a fejem a nyákás üvegen, összekenem az arcomat. Ugyanabban a pillanatban visszatér a sok régi hasonló pofon emléke, mintha tökrös folyosó nyílna meg az anyám hátuljában. A nő visszahúzódik a helyére, a másik ablakhoz, könnyek csorognak az arcán. Már tudom, hogy igaz, amit mindenki mondott. Tényleg ő az anyám. A gyomrom elnehezül, ahogy emlékek potyognak vissza az agyamba. A hátrafogott haja, a sörszagú lehelete, a tenyere csípése a bőremön, kiabálás, egy férfi hangja, egy nősikoltása, ajtócsapódások. És még több emlékat hasz, amin egyelőre nem igazodom el. Egy azonban biztos, ő az anyukám. Rajta kívül nincs senki. Nem tudom, szeretem -e, vagy inkább gyűlölöm, hogy félek tőle, vagy sajnálom. Elhúzódom az ablaktól, és a ruhám ujjába tőlem az arcon. Nézd, hogy összekented! Krisztusom, hát hány éves volt te? Most halt meg a bátyád! Nincs benned semmi kegyelet? Hány éves is vagyok? Még ezt sem tudom. Az Isten ágyom, meg 15 éves fiúk nem csinálnak ilyet. Maszatolja el a könnyeket az arcán. Megrázom a fejemet, a saját könnyeimet akarom kirázni belőle, nehogy nekem is kibudjanjanak. És akkor megszólal egy hang a fejemben. Ne lássa, hogy síz, ne hagyd. Ha látja, hogy síz, ő nyert. A fiúk nem sírnak szí. Ezt hajtogatja a hang. Összeszorítom a szemem, az ajkamba halapok, és visszafordulok az ablakhoz. Olyan hétköznapi, az adakin elszágódó világ. Voltak, házak, autók, emberek. Nem ismerős semmi. Nagy házak mellett haladunk el, azon tűnődöm, hogy talán itt lakom valamelyikben, de persze valahogy tudom, hogy úgysem. Miért nem emlékszem semmire? Kérünk a városból, a semmiben autózunk, néha egy-egy falu, majd megérkezünk egy kisebb városba a peremén, egy kőből épült gyárépület mellett húzunk el. Komoran mérem le a főotca kifőztét, a turkálókat és a beteszkázott kirakatokat. Egy újságos előtt kitámasztott hirdetőtábrál a járdán. Ahhoz túl gyorsan húzunk el mellette, hogy el tudjam olvasni, a nyakamat tekerkedve fordulok visszagy, hogy lássam a másik oldalát. Tragédia a tavon. A legfrissebbek. Öregasszony húz el a bevásárló szagyát a tábla mellett. Papucsban van. Mindjárt otthon vagyunk. Szólal meg anyám, ahogy a főutcáról utcáról ettilebre Három perccel később egy bolcsor mögé fordulunk be, és megállunk. A taxióra 12 font hatvanat vonat mutat. Anyó kiveszi a táskájából a pénztárcáját, elővesz egy tízes bankót, és az apró közt kereskél. Egy, kettő, számolja. Húsz, harminc. Krisztusom, képtelen vagyok kivenni ezeket a kis fackokat. Már az egypennéseket szemezi, a bérés alatt katarászik, kiveszi a kezét, újrát számolja a pénzt, majd megint tudni kezd. Most összem észre, hogy jobb kezén hiányzik a kisújja utolsó percet. Tudom, hogy nem itt született, de arra nem emlékszem, mikor történt. Pedig egyszer mesélte valaki. Valaki mesélte. 42-44 számol. Nincs annyi, nem lesz elég a pénze. A taxis közönösen vár. Várja a pénzét, nyilvánvalóan nem lesz annyi, de kivárja, amíg anyám beismeri. A végén kénytelen lesz. Nincs nálam annyi. Böki ki, tizenkét font 47 van összesen. Merően bámolja anyámat, vagy egy percig, végül úgy tört, jobban jár, ha megszabadult tőlünk. Adja hát ide, tartja a markát. Ahogy a kocsi ajtót becsapom, már gurul is el. Csikorog a gumija az aszfaltom. Most megtaláljam meg az Isten velte kulcsokat is. Bányászik tovább a táskájában, anyu. Egy beton lépcső jában állunk. Men csak fel, jövök én is. Felnézek a rövid lépcsőn, oda fent kesken nyitott folyosó. Bevillan egy kép. Egy fiú, aki úgy néz ki, mint én, csatogna a lépcsőn, és a végén átöpja magát a falon. És valaki más állott, ahol most én, egy hosszú, sötét hajú lány. Újra, meg újra lejátszom a jelenetet a fejemben, ahogy a fiú repül át a fal felett, mint Batman, és a lány felnéz rá, félmosan játszik a szögletében. Igyekszik leplezni, hogy ez bejön neki, de bejön neki. Az a fiú és a lány. Ismerem őket, csak nem kattan a helyére. Biztos ő a bátyám, biztosan. Olyanok ezek a képek az agyamban, mint a lépcsőházat beszövő fókálók, törékenyek. Nem szeretnék keresztül gyalogolni rajtuk és elszaggatni őket. Nem akarom, hogy bajuk essen. Addig akarok a lépcső tövében állni, még végre összeáll minden. Még meg nem érzem, összefogálni érzem. Ott van minden, mint amikor a szó az ember nyelvehegyén van már. És ha kivárom? Anyu elcsörtett mellettem. Megtaláltam, gyere, innan kell egyet. Egyre csak a lépcsőt bámulom, de már anyuván a felfelé megtört a varást. A melegítő nadrágja túl hosszú, a szára kirojtosodott, mert folyton rálép. A lépcsőtet én visszafordulom. Gyere, Márkal, mint a fejével, hogy nyomatékosítsa a szavait, majd bámul lefelé rám. Mi van, Márkal? Anyu, én... Mi a baj? Gyere fel végre, haladjunk már. Töltök egy italt, és elfelejtjük ezt a rémes napot. Felvonszolom magam a lépcsőn. Ő a kulcsaival játszik, inkább azokat vizsgálgatja, hogy ne kell rám néznie. Felértem, de még mindig nem mozdul. Anyu, még most sem néz fel. Lehajtja a fejét, kócasz szőkített haja belelóg két oldalról az arcába. A választék a teljesen kusza, a sötét hajtövek étre meghökkentő rózsaszínbe csapnak át. Valami az újjára csöppen, és megint. Folytott hangot hallat. Jaj, Istenem, már megint sír. Mondanom kéne valamit, hogy befejezze. Ne csináld, anyu, minden rendben lesz. Valahogy jobb volt, amikor még ordítozott velem, ez így sokkal nehezebb. Nem vagyok valami magas, de nála magasabb. Átkarolhatnám a vállát, de az a pafon a taxiban, az jár az eszemben. A könnyei a betonra potyognak, csak állott, magányosan és aprón, a kulcsaival babrál és sír. Az egész olyan borzalmas, egyszerűen borzalmas, valamit csinálnom kell. Közelebb csuszogok hozzá, felemelem a karomat, néhány centire a nyakától, egy ideig csak tartom a levegőben, majd lassan, óvatosan lejebereztem a nyakára. Ujjai majd behajlítva megmarkolom a vállát. Először nem reagál, és én elég érzem magam kínosan, és már épp elvenném a karomat, amikor félrepillenti a fejét rákaromra. A, a feje búbja alig érezhetően az államhoz ér. Hőzöm sincs, mi legyen most. Végül elereztem, és néhányszor megpaszkolom a hátát. Hátra veti a fejét, nagyokat szipog. Csinálte, te! Hadarja alig érthetően, és a kezembe nyomja kulcsokat. Azok is könnyesek. Beletörlöm a pólomba, és elindulok előre. Minden egyes lakásnak van egy saját kis elkerített előkertje a járda és az ajtó között. Az egyes szám előtt néhány nyúketet, színes műanyag játékok szétszórva, és egy oldalára borult egy cikli. A kettes szám előtt semmit, csak egy szemetes kuka. A következőnél a kis térségen legalább annyi szemét, mint a kukában, üvegek, néhány törött is, konzerves tobozok, És két műanyag szék, az egyiknek kitörött egy lába, szerintem valahol fehérek lehettek. Meg egy félig volt fotel, némi virág. Szelofánba csomagolt virágok több halom nyis az ajtó körül. Innen tudom, hogy ez a mi lakásunk. A virágokat a bátyámnak hozták, a vízbe fújt. Sokszor elmesélték már, de akkor is csak egy történet maradt, ami valakivel megtörtént, én nem emlékszem belőle semmire. Azt mondják, vissza fognak térni az emlékeim. Ezt azért elég nehéz elhinni, amikor az ember arra sem emlékszik, hogy hol lakik. Megállok a kapuban, a is odaér, megáll mellettem, és együtt bámuljuk az előkertet. Nem hittem, hogy ennyi barátja volt. Mondja anya halkan, benyomom a kaput, és a lábammal félretolom a csokrokat, hogy eljussak az ajtóhoz. Némelyik csokorhoz kis kártyát tűztek a celefára, rajtuk kézzel írott üzenetek. Ne luktosd őket! Szól rám, anyu, és ahogy jön mögöttem, szetegeti össze mind. Vedokom a kulcsot a zárba, de meg a kezem. Kinyitom az ajtót, anyut előreengedem, mindkét karja tele van virággal. Felszedem a kint felejtett maradékot is, és megyek utána. Odabenn állott pia és fűszag. Megyek utána konyhába, maszatos, szürke, műanyag konyhapult, szürke konyhaszekvények és a falnál egy kis asztal. A virágokat egy kupacba a padóra dobja és a hűtőhöz lép. Ahogy kinyitja az ajtaját, látom, hogy két hatos karton sörön, fél liter tejen, egy kecsapon, és egy barna mártásos flaskán kívül nincs benne semmi más. Anyu kiveszett doboz sört kipattintja, a fejét hátraveti és már tölti is magába. A kikája jár pelle, ahogy folyamatosan folyik át a dobozból a szájába a sört, még végül elfogy mind. Jól a következőét. Kész egyet? Tól felé meg dobozt. Kérhetek, bólintok. Bármi jó, ami elnyomja ennek a szemétomnak a nyomorúságát. Lerakom a virágokat az asztalra, és elveszem a dobozt, Kipattintom, és meghúzom. A keserű íz megtölti a számat, és újabb kapcsolót nyom le az agyamban. Valami fűvön heverek, a lábamnál vízkotyok. Az a fiú is ott van, aki olyan, mint én, és épp utára isztuk magunkat. Levettük a pólónkat, hogy barnuljunk. Érzem a nap melegét az arcomon, meg a vállamon, A könnyökemet szúrja a fű, ahogy feltámaszkodom. Az a fiú nagyot cippant a cikéjéből, és a tó felé fújja füstöt. Mombocson a torkomban, lehet, hogy hányni fogok? Nagyot nyerek, lerültetem a piát. Anyu úgy szopja be a második doboz világosát, mintha az élete múlna rajta. Amikor kiürítette, félreteszi. A hűtőt még mindig nem csukta be, nyúl megint csörért. Tessék, itt meg ezt, nyújtom felé az enyémet, amiből csak egy kortnyi hiányzik. Nem, dehogy, az a tiéd, itt csak meg. Már kivett egy harmadikat, és nyakaja is, ahogy az előzőeket. Ez is mindjárt elfogy. Magam a sajátomat, de nem iszom belőle, csak őt figyelem. Anyu, figyelj! Szeretném, ha abba hagyná, ha elmondhatnám neki a partomneverést, a napsütést. Szeretném arról a fiúról kérdezni. A fiúról, aki repült a levegőben, és úgy élt földet akár a macska. A bátyámról, Robról. Mi van? Esetleg beszélgethetnénk? Rám pillant, de már el is kapja a fejét, mint aki sarokba szorult, csapdába esett. mintha már a beszélgetés puszta említése halára rémisztené. Fáradt vagyokkal, pokoli egy most csak egy italra vágyom, de később beszélgethetünk égérem, mondja. De ne kezd, Karl. nekem most ez nem megy. Szakít szélbe, a hangja éles, mintha mindjárt elcsuklana, mintha mindjárt síró fakadna. Nem akarom, hogy megint sírjon, ezért ellépek az útjából, hogy ki tudjon menni a Ne dobja magát a kanapéra, egy sör a kezében, a maradék mellette a földön, azok is a keződjében. Megállok a küszöben, nem néz rám, nem szól hozzám. Anyu, szólalok meg pár perc maga. Hamarosan kiűti magát, és még csak azt sem tudom, melyik az én szobám. Úgy kapja fel a fejét, mintha meglepődne, hogy ott vagyok. aki megfeledkezett rólam. Mi van? Hol aludjak? A homlokát ráncolja, próbálja összerakni, mit is akarhatok. A szobádban. Mondja olyan hangsúlyjal, mintha idióta lennék. Téma lezárva. Vége. Elfordul, a tévét bámulja, amit be se kapcsolt. Képtelen vagyok ezt tovább elviselni. Itelen nyilvánvalóan nincs álló szoba. Elindulok hát a lépcsőn felfelé, de félúton elakadok. Pedig nem bonyolult. Csak fel kell menni, ott lesz egy szoba, nem nagy ügy. Csak rakjam a lábaimat egymás elé. De olyan érzés, mint a kilocsban járnék valaki más házában. Ahogy felpillantok, három ajtót látok. A lábaim gyökeret vernek. Az egyik ajtón van három lyuk. Egy pillanatig azt pámulom a lyukakat, hogy miként kerülhettek oda, de aztán már hallom is a hangot a fejemben, ahogy robb ökre kiüti a faros Egy-két há ökölbe szorított kézzel őrjön be. Aztán, mint a villám megpördül, és a következő ütés az arcomba csapódik. Sarkon fordulok, leülök a lépcsőfokra, meghúzom a szörömet. Miért lehetett olyan tühös? Még egy kort. És még egy. Magam vagyok a szörömmel, a sötétben a lépcsőn. Ülök és iszom, amíg ki nem ürül a dobaz. A folyadék súlyosan megüli a gyomra, de a célnak megfelel. Minden eltompul kis sév. És fáradt vagyok, le kéne feküdnöm. Gyerünk, Carl! Az üres tobaszt a lépcsőn hagyom, és a két falnak támaszkodva feltápászkodom, elindulok felé. A fal éltes a tenyerem alatt mindkét oldalon. Van valami megnyugtató a fal éltességében. Hányszor csináltam már ezt, hogy a két falon húztam a kezemet, ahogy felmentem a lépcsőn. Ez a szokásom. Odafenn elmegyek az első ajtó előtt, nyitva áll. Oda menk két személyes ágy, női ruhák szána a padon, egy koszos fiókosztekvén tetején mindenféle szépészeti szerek üvegei, meg tégei halamban. A következő ajtó a fürdőszobában nyílik. Tovább megyek, megállok az utolsó előtt. Ökölbe szorítom a kezemet és bedogom a legfelső lyukba, Bőven belefér. A bátyám nagyobb volt nálam, nem csak idősebb. Benyitok az ajtón és bemegyek.